És akkor azt feleltem neki, Dorotinéni néni hatásszünetet tartott, az ajka hamiskás mosolyra ózódott, hogy miért játszalék visszat egy Lorddal, amikor játszhatok fáraót is egy herceggel. Lady Redcliffe a csattanónál jó ízűen felkacogott, és a példáját Mr. Fletcher, Mr. Sinclair és Lord Derby is követte. Kitty elnéző mosolya pillantott végig rajtuk. Ha a jelleme kicsinyesebb lett volna, most elégedetten dörgölte volna néni kéje orra alá, hogy néhány hete még ő volt az, aki annyira féltette őket az előkelő Kitti Kitty azonban nem akarta elrontani Doroti néni szórakozását. Érezze csak jól magát, természetesen amíg nem lépi át a jó ízlés határát. Elhatározta, hogy fél a néni kéje és Lédi Redcliffe bimbózó barátságát tartja, a két hölgy ugyanis az előző esték során egyre nagyobb hívvel tették a szépet minden óri embernek, aki csak az útjukba akadt. Kitty, Cecily és Dorotinéni kezdtek megnyugodni. A báli szezon legkomolyabb kihívásait maguk mögött tudhatták. Megismerték a szabályokat, bekerültek a társaságba, és már senki sem súgott össze a hátuk mögött. Dorotinéni félelme is elpárolgott. Az első bálokon még retteget, hogy felismerik, és minden jelenlévő úriembert gyanakodva méregetett. Most viszont kérdés nélkül igent mondott a legújabb csodálójának, Mr. Fletchernek, egy őszes tekintélyes pofaszakállat viselő úriembernek, aki épp a kártyaterembe invitálta őt egy viszt párbajra. Kitty egy mosolyjal elhárította a meghívást, hogy velük tartson, biztos volt benne, hogy lenyűgöző látványban lenne része, különösen mert tudta jól, hogy Dorotinéni a legügyesebb kezű hamis kártyás, de még sok tennivaló várt rá. Mr. stanfield aznap este már egyszer táncolt, egy francia négyest. De a férfi valahogy újra meg újra magára vonzotta a tekintetét, gyakran előfordult, hogy amikor oda pillantott, Mr. Stanfield éppen őt nézte. Ilyenkor a tekintetük hosszú pillanatokra egymásba fonódott, és Kitty úgy érezte, hogy a szíve majd kiugrik a helyéből az sem bánta, hogy a férfi a bálterem túlsó végéből kacérkodik vele, mert őt ég is ugyanolyan izgalom járta át, amelynek egyetlen pillanatát sem akarta elmulasztani. Mivel Kitty akkor éppen nem látta sehol, hogy Mr. a tekintetével Cecilyt kereste. Ahhoz képest, hogy szeszili korábban mennyire ellenezte a bálokat, ezekben a napokban kifejezetten élvezett minden társasági eseményt. Az ott ő lehet? Kitty a homlokát ráncolta. Megpillantott egy ruhás alakot, akit félig meddig eltakart az utálatos évhajház, Lord Arden, és a nyakát nyújtogatta, de a nagy tömegben alig látta. Igen, Cecily volt az. Szegény, alig győzött hátráni Lord Arden elől, aki szinte föléje tornyosult. Kitty elszántan neki indult, és úgy szelte át a tömeget, mint kés a vajat. Cecily! kiáltott oda, amint halló távolságunk belül ért. Ó, oh, Lord Arden mézes mázos mosolyt villantott Kittire, re na, amúgy nem zavartotta magát. Épp most kértem meg a húgát, hogy adja nekem a következő táncot. A tekintete késóváran járta be szeszili formás alakját, mire a lány önkintelenül is hátrébb hőkölt. Kitty közelebb lépett. Attól tartok, hogy a húgom táncrendje megtelt. Szöveszte le határozottan, mire Lord Arden dőfösen vonta fel a szemöldökét. Érdekes, most mégsem táncol. Jegyezte meg halkan, és a felső ajkát gúnyosan húzta el. – Nos, minden hölgynek szüksége van egy kis pihenésre, uram! – mondta Kitty, és elmosolyodott. – Ez bizonyára ön is megérti. Lord Ardent azonban nem lehetett ilyen könnyen eltántorítani. – Ma este sok tánc lesz még. Biztos vagyok benne, is, Szeszili, hogy a pihenője után számíthatok az egyikre. – hizágett. – Tele van a táncrendje! – erősködött Kitti. Egy gyengébb jellem talán szükséges rosszként könyvelte volna el ennek az utálatos alaknak a bájolgását, de Kitty erre nem volt hajlandó. Én azt tanácsolom, uram, hogy a hugom táncrendjét tekintse úgy, mint ami állandóan tele van. Hallatszod, hogy valaki levegő után kap, és amikor Kitty odanézett, maga mellett a kíváncsi a hallgatózó Lady kingsbury vette észre, aki szimpadios mozdulattal a szája elé kapta a kezét. Lord Arden arca kinyában lilára vált. Soha! kezdte, és a hangja csak úgy remegett a tütől. Soha! Senki nem sértett még meg ennyire! Ezzel fogta magát, és odépált. Lady Kingsbury le -e vette a testvérekről a szemét. Kitty ránézett, egy kis együttérzésre remélve, Victire és Lady Kingsbury nagyon jól tudta, milyen ember Lord Arden. A hölgy azonban mosolya megrázta a fejét, majd hátat fordított nekik ha nem is ismerte volna őket. – Szerinted Lord Arden nagyon megharagudott? – suttogta Cecily. – Nem hinném, hogy újra zargatni fog. Nyugtatta meg Kitty, akit nem igazán érdekelt, megharagszik el Lord Arden. – Gyere, ígyünk egy kis pesgőt. Az iménti szóváldásról szóló plegyka azonban már is terjedni kezdett a bálteremben akár egy ragályos kór. Miközben az étkező felé utat törtek a tömegben, kitty különös érzés kerítette hatalmába. Észrevette, hogy a megszokottnál több szempár szegeződik rá, csupa ítélkező tekintet. Amikor összetalálkoztak, rámosolygott Mrs. Sinclairre, ő azonban elfordította a fejét. Különös. Mivel bánthatta meg? A harmadik hasonló esetnél Kitty sejteni kezdte, hogy hatalmas baklövés követhetett el. Mi történt? Úgy hallom, rendkívül illetlenül viselkedett. Sókta Mr. Stanfield Kitty fülébe. Kitty megpördült. – Hogy érti ezt? – kérdezte, és a szíve egyre szaporábban vert. Mr. Stenfield vidáman koncogott. – Azt beszélik, hogy elképzelhetetlenül módortalanul és közönségesen utasította vissza Ardent. Én csak annyit mondok, hogy… – igazán jól tette. Mr. Stanfield nyilván szórakoztatónak találta a történteket, kitty azonban nem vitte rá a lélek, hogy vele ne vessen. Mások szemében ez komoly vétek? – kérdezte. – Azt hittem, Lord Arden senki sem kedveli. Tudja, milyen ez a népség? Legyintet hanyagol, Mr. Stanfield. Legjobb, ha nem figyel rájuk. Amúgy búcsúzni jöttem. Haza kell kísérnem anyámat. Miután Mr. Stanfield elköszönt, kitti körülnézett a bálteremben. Tudja, milyen ez a népség? mondta a férfi. Kitti azonban nem tudta. A legkevésbé sem számított erre a reakcióra. Végtére is a legtöbb hölgy legalább egyszer panaszkodott már neki Lord erről akinek a keze tiltott helyekre szokott vándorolni. Mégis úgy tűnt, hogy az iratlan szabályok szerint csak a háta mögött lehetett pálcát törni felette, szemtől szembe soha. És még a Lady Jersey-féle hölgyek hírneve nem szenvedett csorbát, ha illetlenül beszéltek Lord erről, Kitty egészen más megítélés alá esett. Lady Kingsbury, utálatos egy nőszemély, Kitty már tisztán látta. Úgy terjesztette a plegykát, mintha gyorsanható mérget locsolt volna szanaszét. Ilyen rövid időn belül még soha nem fordult meg velük a világ. Amikor Kittinek és Cecilinek hátat fordított két olyan hölgy is, akiket mindaddig jó barátnak tekintettek, Kittin kezdett urrá lenni a kétségbeesés. Csak nem teszi tönkre őket ez a kis közjáték. Azt hiszem, jobb lesz, ha megkeressük Dorotty és Lady Fordult et a Kittia aki összepréselt ajkakkal bólintott. Kitty bízott benne, hogy Lady Radcliffe oltalmazó jó indulatának biztonságában ez a kis kellemetlenség megoldódik majd. Csak hogy a két hölgy egyikét sem látták sehol. Miközben végigjárták a kártyatermet és a báltermet, Kitty szinte megborzongott a hidegtől, ahogy magánérezte a fagyos tekinteteket. A sukasságban barátságos arc után kutatott. Bárki jó lett volna, ahol menedékre lelhetnének a kirekesztettség elől. Megpróbálta elkapni Mr. Pemberton tekintetét, ő azonban kitért előle, és úgy tett, mint a komoly beszélgetésbe merült volna Miss Fleminggel. Nem kellene haza mennünk, Kitty – súgta oda Cecily. Az ábrándos, szórakozott természete miatt a húga rendszerint észre sem vette az ilyen kínos helyzeteket, de most az ő arcára is kiült az aggodalom. – Nem – jelentette ki Kitty – nem futamodunk meg. – De mi más lehetőségük volt? – Tedd, amit ők tesznek – mondta volna az már pedig a társaság éppen táncolni készült. Miután Mr. Stanfield már elment, Kitty nem volt biztos benne, hogy a többi udvarlója közül lenne bárki, aki a megmentésére siet. A sok birka között ki lenne az, akit hidegen hagy a tény, hogy Kitty egyik pillanatról a másikra kegyvesztett lett. A táncparkett túlsó végén Red Cliffet pillantotta meg. Nos, nem a vágyva vágyott barátságos arc... Kitty fogta Sessit, elindult, és közben figyelmen kívül hagyta mindazokat, akik rosszalló pillantásokkal tértek ki az útjukból. Lord Radcliffe, Hinsley kapitány, jó estét! Köszönt kis sí távolságtartóan. tartóan. Mr. bölt! Hinsley kapitány meghajolt, és úgy mosolygott rá, mintha régió barátok lennének. Vigyázz, Hinsley, lehet, hogy fegyver van nála, figyelmeztette a barátját Radcliffe. Egyikük sem táncol. Tért a lényegre Kitti, miután elengedte a füle mellett a megjegyzést. Azt hiszem, nem sokára kezdődik a következő tánc. Kitti részéről ez meglehetősen otromba lépésnek számított, amely minden illendőséget nélkülözött. A két óri ember szemöldöke felszaladt. A döbbenetből elsőként Hiszli kapitány tért magához. Báturkodhatom remélni, hogy az első táncot még nem ígérte, álmisztábböt? Hajolt meg illedelmesen. Még nem ígértem el... Felelte Kitty, és elfogadta a kapitány felé nyújtott kezét. Kihívóan nézett Redcliff szemébe. A szívességre gondolt, amelyen a férfi tartozott neki, és tudta, hogy az ő fejében is ez jár. Redcliff még magasabbra vonta a szemöldökét, mire Kitti sürgetően előreszekte az állát, és jelentőségteljes pillantást vetett Cecily irányába. Redcliff felsóhajtott. Mi Cecily, megtisztelne a következő tánccal? fordult a lányhoz. Cecily figyelmét elkerülte a nővére és Redcliff között lejátszódó néma párbeszéd, amelyet Hinsley kapitány érdeklődve figyelt, így őszinte hálával mosolygott a férfira. – Tudja, milyen tánc lesz az első? – kérdezte Cecily, miközben a táncparkett felé tartottak. – Úgy vélem, quadrilla – felelte Helyesen Helyesen jévelejtik a végét – javította ki ő Cecily a francia tudását vitogtatva. Redcliffnek elakadt a szava. – Köszönöm, Mr. Beth. Szólalt meg végül, mert más nem mondhatott. Red Cliff a báli szezon során összesen kétszer táncolt, először az idősebb elböttel, másodszor az édesanyjával, mivel köztudomású volt, hogy nem szívesen táncol. A társaság nagy érdeklődéssel figyelte, ahogy mi Cecilyt a táncparkettre kíséri, a szezon harmadik táncára. Kitty a kíváncsi tekintetek láttán abban reménykedett, hogy ez majd emlékezteti a jelenlévőket arra, miért is fogadták be maguk közé a tábott nővéreket amikor elindultak, hogy elfoglalják a helyüket a táncparketten, Kittinek nagy izgalmával nem jutott eszébe semmi, amiről hiszli kapitánya beszélgethetne. De szerencsére a kapitány ügyesen átvette a kezdeményezést. – Mr. Elböt, úgy érzem, köszönettel tartozom önnek – kezdte. Évek óta nem volt részem ilyen érdekes báli szezonban. Valóban? – kérdezte Kitti, és a tekintetével közben észrevétlenül pásztázta a tömeget. És hogy Red Cliffet is rávette, hogy táncoljon – Egyébként, ha egyszer rászálja magát, rettentően ügyesen táncol, az ember nem is gondolná róla, igaz? Ezzel csibészes, mosolyt villantott Kittire, mintha azt várta volna, hogy a lány vele együtt szapulja majd a barátját. Valóban, kérdezte szórakozottan Kitti, elég, ha valaki megnézi, hogyan lovagol, és láthatja, mennyire könnyed a mozgása. Hiszli szemöldöke feljebb ugrott, de mielőtt felelhetett volna, felcsendült a zene, később pedig túlságosan lekötötte a figyelmüket a sok szasszi és zsöté, hogy társalogjanak. A francia négyes mindössze hat percig tartott, de a végén Kitti megállapította, hogy a társadalmi ranglétrán egy kicsit sikerült feljebb küzdeniük magukat. Redkliff átengedte Cecilit a ragyogó mosolyulót Montágionnak, aki késve érkezett tovább, Hiszli kapitány pedig a frissítőkkel megpakolt asztalhoz kísérte kitti amikor Lady Dörbi hívására a kapitány visszaindult a táncparketre, sokat sejtető mosolya búcsúzott kitty től, amit a lány nem tudott mire vélni. Kitty nagy megkönnyebbülésére rövidesen egy ismeretlen óriember lépett oda hozzá, és egy pohár limonádéval kínálta. Nem hinném, hogy találkoztunk korábban, mosolygott az illetőre. Ebben a kétségbejtő helyzetben hajlamos volt minden óriemberre kedves pillantást vetni. Nem találkoztunk. De már régóta szeretném megismerni önt Mr. Szebb vagyok, mondta a férfi lassú hanghortozással. Meg kell, hogy mondjam, csodálattal adózom a fáradozása előtt. A fáradozásom előtt? Visszhangozta Kitty a homlok átráncolva. Ugyan már, incsekedett a férfi, az őszinte beszédben nincs semmi való. Tudja, miszted a lészi barátja vagyok, aki sokat mesélt önről. Igaz, ő nem is sejti, mennyire magamra ismerek önben. Sajnos nem tudom, miről beszél, uram, felelte bizonytalanul Kitti. Tudja, szerintem mi rokonlelkek vagyunk, mondta a férfi kedves, sőt, inkább behézelgő hangon. Mindketten ennek az egésznek a peremén lavírozunk, körbe mutatott a helyiségben. De megtesszük, amit csak lehet, hogy végül mégiscsak győzedelmeskedjünk. Valóban? kérdezte udvariasan Kitti, de a hideg futkározott a hátán. Ha ön mondja... Kész vagyok, Elinni úram, bár én magam nem látom a hasonlóságot. A fiatal ember megértően mosolygott. Ügyes válasz, Mr. Elbett. Úgy érzem, mintha egész életemben ismertem volna. Kiti nem akart belebonyolódni ebbe a kellemetlen beszélgetésbe, szelbőr azonban nem hagyta annyiban. Szeretnék önnel elbeszélgetni. Úgy vélem, hogy mi ketten igencsak hasznára lehetnénk egymásnak. Bár csak én is ezt mondhatnám. Felelte ridegen Kitti, de szerintem összetéveszt valakivel. A fiatal ember nem zavartatta magát, széles mosolyjal folytatta. Látom, eltökélte, hogy nem áll szóba velem, mondta. Majd amikor a zeneszáma végéhez közeledett, könnyed mozdulattal meghajolt. De kérem, gondolja végig, Mr. Böt, ebben a városban sokféleképpen lehet vagyonra szert tenni, és a tervét nem feltétlenül kell egyedül véghez vinnie. Kitty faképnél hagyta a férfit, amint tehette, és nagyon megkönnyebbült, amikor végre megpillantotta a Doroti nénit. Merre járt? – vonta kérdőre a néni kéjét. – Azt hiszem, indulnunk kellene, kedvesem – mondta Doroti néni, akinek a figyelmét túlságosan lekötötte a ruha kikandikáló cérna szál, így nem is válaszolta kérdésre. Kitty egyetértett vele, és már indult is, hogy megkeresse Cecilit. Tudta, hogy a kínos közjáték után nem lenne tanácsos túl sokáig maradniuk. Miközben a kabátjukra vártak, Redcliffe jelent meg Kitti mellett. Elgondolkodott már, mihez fog kezdeni, miután hazatérnek Devon sörbe? És már nem kényszeríthet, hogy úgy táncoljak, ahogy maga fütyül? kérdezte Halkan. Úgy vélem, akkor más eszközökhöz kell majd folyamodnom, felelte ittig gúnyosan, majd meg kell tanulnom fékezni a nyelvemet. Ó, arra gondol, hogyan visszautasította azt a kiállhatatlan árdent? Redcliffe oldalvást pillantott rá. Alapos a helyre tette, igaz? Kitty elhúzta a száját. Így még soha senkit nem tettem helyre. Ismerte be. Igaz, ezzel jócskán megnehezítettem a magam dolgát. félek végleg leírtam magunkat a társaságban. Redcliffe megrántotta a vállát. Ez a hanyag mozdulat nem illett a bálterem világába, és korábban Kitty sem látott tőle ilyesmit. Hirtelen maga elé képzelte, milyen lehet a férfi, amikor épp a devonsőri birtokás sétál ott bizonyosan sokkal felszabadultabb, mint itt. Igaz, talán nem ilyen fes. Önfejű és elvtelen népség ez, akiknek egyedül a rang és a vagyon számít, morogta Redcliffe elítélően, majd hozzátette. Én magam sem szívesen táncolnék Ardennel. Ezt úgy mondta, mintha az elegendő ok lenne, hogy bárki visszautasítsa Lord Ardent. Az egyszerű válasza valamelyest megnyugtatta Kitty háború lelkét. Igen, pontosan. Helyeselt, és maga is meglepődött, hogy ennyire egy véleményen vannak. Red Cliff kedves mosolya búcsúzott, mielőtt Kitty a huga után beszállt volna a kocsiba. Hazafelé úton elmesélte Doroti milyen megpróbáltatást kellett kiállniuk, de szomorúan állapította meg, hogy a nénikéjük nem is érti a történteket. Gondolom, mindenkivel előfordult már, hogy olyannal kellett táncolnia, akivel nem akart. Jegyezte meg. Nem értette, miért háborog Kitty. De attól még ez nincs rendben motyogta makacsul Kitti. Talán táncolnom kellett volna vele. Suttogta a sarokból szeszili. Csak nem lett volna olyan szörnyű. Kitti a sötétben oda és megfogta a húga kezét. Nem, nem kellett volna. Mondta és megszorította a finom kis ujjakat.